Doina Mironosiților, Doamne, cu iubire te-am urmat, Vorba ta am ascultat, Și cu lacrimile noastre, tălpile, ți le-am spălat. Doamne, cu iubire te-am slujit, Ca pe un mire pentru nuntă, Noi cu mir te-am pregătit. Doamne, cu iubire te-am chemat, Ca să-l scap pe-al nostru frate, și, deși erai departe, tu venind l-ai înviat. Doamne, cu iubire noi am stat când urcai cu crucea în spate, și cu ură ai tăi dușmani, sus pe ea te-au înalțat. Doamne, cu iubire te-am vegat și am plâns cu grele lacrimi când pe tatăl l-ai strigat. Doamne, cu iubire de pe cruce cu Nicodim în jos te-am dat. Și în mormântul fără pată, ca pe un mort te-am așezat. Doamne, cu iubire și cu spaimă, de la înger am aflat că din moarte pe toți morții tu i-ai scos, i-ai înviat. Doamne, cu iubire chipul tău, noi în suflet l-am purtat, cum se pune o icoană într-un loc de închinat. Doamne, pe maramă și pe Giulgiu, chipul tău s-a imprimat, Să ne spui că duci o cruce, care nu s-a terminat. Doamne, în jurul mai citale, Tu în cer ne-ai adunat, Ca să te slujim cu râvnă, ca pe-al nostru împărat. Lacrima pentru Domnul care s-a jertfit. Doamne, cel care pentru noi cu dor, din lacrima durerii, biserica ta a întemeiat, când pe cruce te-au înălțat. Fă ca porțile iadului să n-o poartă birui, așa cum ai făgăduit când în lume ai venit.